Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Al-adhi aradha min ibadihi Khairan Qadha fa fi kulubihimul mahabbah Bi Fasadullah S.W.T. Alahabiinah, Shafinah, wa Mala Nasaidina Muhammad. Al-Habibil Maha, Al-Mabguzirahmatan Dilalamin. Wa Ala Alaihil Muttaharin wa Ashabih Taibin wa Taafin Alahum Insanin Ilaiyumiddin. Allahumma ya Rabbana, Urzukna Ma Habbat Habibika Wa'ala'in a'inna ya Rabbana ala tiba'i sunnatihi Wa'usurna yawmal qiyamati ma'al zumuratihi wa tahta liwaih Allahumma ya Rabbana habib ilayna ma'ahhafahu habibuka sayyidullah Muhammad Wa rizukna ya Rabbana tawbata qabla al-mawt Wa shahadata inda al-mawt Wa al-jannata wa inda al-mawt Amma abadu Ini sangat kami cinta, kami muliakan para pencinta, pencinta. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallamah Mabir khusus berahabai Sangat kami cintai Dan kami muliakan Buruh kita semua Hadis. Semoga Allah memberikan kepada beliau Kesabaran dalam diri kita Kesabaran dalam membimbing kita semuanya Kesabaran dalam mengayomi kita semuanya dan juga pemuda-pemuda yang ada di sini yang semoga ini adalah pemuda-pemuda seperti yang pernah mendampingi Sayyidina Abdullah ibn Masud di saat berdiri perang Badar. ya baiklah, pemuda-pemuda musuh besar Allah dan Rasulnya itu ternyata lumpuh di tangannya pemuda kita tahu asalnya Abu Jahal adalah paling jahatnya Manusia tidak ada penjahat dari masa ke masa melebihi daripada Abu Jahal. Kalau ada orang jahat hari ini tidak seperti Abu Jahal. Cita-citanya adalah membunuh Rasulullah SAW. Agar tapi yang bisa melumpuhkan Abu Jahal adalah pemuda dan penting pemuda. Digisahkan dalam di medan laga waktu itu di perang Badar. Sa'id Abdullah bin Mas'ud seorang yang sangat mencintai Rasulullah. Kalau Abu Jah punya cita-cita untuk membunuh Rasulullah. Tapi Sayyidina Abdul bin Mas'ud punya cita-cita untuk memenggal lehernya Abu Jahal. Pada suatu ketika di saat berada di pilihan laga. Abu bin Mas'ud berangan-angan. Bisa menyenangkan Nabi dengan memenggal lehernya Abu Jahal. Kemudian di saat seperti itu Sayyidina Abdul bin Mas'ud menoleh ke kiri kanan beliau. Saya ingin berdamping seorang yang gagah. Karena Abdullah bin Masud sendiri tidak gagah. Karena dikatakan ruasanya antara pedang dengan tubuh beliau lebih panjang pedangnya. Kalau diperkirakan zaman sekarang tingginya 60 cm. Tapi kalau kera begitu. Cuman punya keberanian luar biasa. Sayyidina Abdullah bin Masud. Dan di saat seperti itu Sayyidina Abdullah bin Masud. Ternyata didampingi oleh dua anak muda. Secara lahir belum punya... Kemahiran di dalam berperang Rupanya ini kakak beradik Yang punya cita-cita mulia Mulai dari rumahnya tadi berpamitan kepada ibundanya Sama cita-cita seperti Abdullah bin Masud Untuk membunuh Abu Jahal Tiba-tiba yang ada di kanannya Abu Jahal di kanannya Sayyidina Abdullah bin Masud Itu bertanya, memaikan tangannya Abdullah bin Masud Taman, ya anmi, aman Tahu Abu Jahal atau tidak kamu Tahu nak, kenapa Akan aku bunuh Abu Jahal Ya aku tahu. Memangnya kenapa kau mupan bunak Abu Jahal? Paman aku dengar Abu Jahal selalu mencaci maki Nabi Muhammad. Oh Allah, saleh ada segera. Akan aku bungkam mulutnya dengan aku penggal dahernya. Harus aku puluh Abu Jahal. Kata saya dia naufal masuk. Ya, aku tahu Abu Jahal. Baik paman, tolong nanti kalau sudah kelihatan Abu Jahal, kasih tahu saja. Rupanya dia belum tahu Abu Jahal. Akhirnya belum begitu mengenal, karena ini orang datang dari tempat yang jauh. Nanti kalau kelihatan Abu Jahal, tolong kasih tahu saya paman. Baik, aku kasih tahu. Tapi tolong jangan dikasih tahu adik saya yang ada di kiri kanan, di kiri saya. Kenapa? Saya tadi keluar dari rumah berlomba. Siapa yang lebih dulu membunuh Abu Jahal. Yang ada di kirinya, kiri negerinya Abu Jahal. Jadi dia di kirinya Abdullah bin Mas'ud, memegang tangannya. Paman, paman. Paman tahu Abu Jahal? Tidak. Tahu tidak kenapa? Aku akan bunuh Abu Jahal. Emangnya kenapa? Aku dengar Abu Jahl ingin membunuh Nabi Muhammad. Sebelum dia bunuh Nabi Muhammad akan aku bunuh dulu. Baik, aku tahu nak. Tolong paman nanti kalau sudah kelihatan Abu Jahl kasih komando kepada saya. Tapi tolong jangan dikasih tahu abang saya. Karena saya tadi berlomba. Dari rumah berlomba untuk bisa membunuh Abu Jahl. Dan pemuda itu cita-citanya mulia. Hebat. Ada kecintaan di mana? Membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul di saat medan laga perang mulai-mulai, Kelihatanlah seorang yang sangat gagah di atas kuda yang sangat mewah. Dengan baju yang sangat mewah, baju sutra yang berkelebat. Dengan memegang bendera yang luar, bendera berkibar. Dengan pedang yang menghilang dengan gagahnya. Maka saya tidak menerima bentuk-bentuk minasut sudah menunjuk dari kejauhan. Itu dia orang yang kau cari. Maka dua anak muda ini meluncur. Seperti dua anak panah yang berkejar mencari mangsa. Tuh. Terus berbicara. Saya belum bermaksud bingung. Teruslah belum bermaksud pesimis. Saya ini orang sudah kecil begini, ditemani dua anak-anak kecil. mestinya yang menemani menemaniku adalah orang yang gagah-gagah. Karena lawanku adalah orang yang paling gagah di Mekah. Abu Jahl gagah. Meluncur dua anak muda ini sembah dengan keberaniannya. Cita-cita adalah membunuh Abu Jahl. Dipukul dan, dipukul dan dipukul dan dipukul dan dipukul dan dipukul dan dipukul sampai Abu Jahl terjatuh dari kudanya. Tapi dia belum berpengalaman untuk menggal leher. Tepuk-pukul. Abu Dhabi Nasuh terkagum-kagum. Oh, luar biasa ini anak. Keberaniannya luar biasa. Akhirnya belum Abu Jahal terjatuh. Tapi masih belum bisa menggal lehernya. Sampai gemas Abu Dhabi Nasuh. Pastinya yang kau bunuh lehernya bukan kau pukul selain lehernya. Larilah Abdullah bin Nasuh. Tiba-tiba melompat dan bisa duduk di atas dadanya Abu Jahal. Seketika itu Abu Jahal berkata. Ya Al-Ghanam Wahai pengembala kambing yang hina Engkau telah menaiki tempat yang tidak semua orang bisa menaikinya Maksudnya kurang ajar sekali kau berani duduk di dadaku Maksudnya Ruwa'i Al-Ghanam itu Wahai pengembala kambing yang hina Berani sekali kau duduk di situ Tapi apa boleh buat? Tapi Ternyata kakinya sudah berada di lehernya Kakinya sudah berada di leher Abu Jahal Kemudian mau dipenggal lehernya Ternyata Abu Jahal ngomong Kalau untuk membunuh leher hebat Tidak akan bisa dengan pedangmu yang tumpul harus dengan pedang istimewa ini isyarat masanya pedang mat islam itu dari masa ke masa tumpul <laughs> kita itu kurang mengasah pedang akhirnya Abdullah bin Masud sadar, ya betul diambil pedangnya Abu Jahal dan di saat pedang Abu Jahal diangkat Abu Jahal berkata Abdullah bin Mas'ud sebelum kau menganggap leherku aku berpesan dua hal apa pesanmu? sampaikan kepada Muhammad kalau leherku panjang maksudnya ada gagah saya itu orang hebat baik, itu pesan yang pertama, pesan yang kedua apa, sampaikan kepada Muhammad pesan yang kedua, sebelum kepenggal leherku, pesanku kepada, kau sampaikan kepada Muhammad, kalau Muhammad akan menjadi musuhku hidup dan mati Baik. setelah berpesan seperti itu, dipenggalah lehernya dan dibawalah kepalanya kepada Rasulullah, satu, dia takkan ke depan Rasulullah ya Rasulullah, ini adabku adab Allah, ini adubku adubullah, ini adalah musuhmu dan musuh Allah sudah aku penggal leherku Rasulullah tersenyum melihat Abu Jahal. Melihat Abu Jahal yang bergembira itu. Ya Rasulullah, sebelum aku pengen lehernya, dia berpesan. Pesan apa? Agar aku sampaikan kepadamu, Ya Rasulullah, kalau leherku ini panjang, kalau lehernya Abu Jahal ini panjang. Nabi Muhammad mengucapkan terserah, Subhanallah. Mau oh mati masih sempat sombong. Itu pesan yang pertama Ada lagi pesan lagi Ada ya Rasulullah Ia berpesan kepadaku Agar aku sampaikan kepadamu Kalau aku akan menjadi musuhnya Muhammad Hidup dan mati Nabi Muhammad bertakbir Allahu Akbar Fir'auni Akbar min fir'auni Musa Fir'aun ternyata lebih hebat daripada Fir'aunnya Musa Fir'aunnya Musa tergelam dalam merah jerit Musa Musa tolong tolong tolong Tapi Fir'aun mau mati masih nantan aku. Allah Selalu ala Nabi Muhammad Allah Siapa yang bisa melumpuhkan Abu Jahal? Anak-anak muda yang punya jiwa cinta, punya hati cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi diganggu, jangan macam-macam. Bukan hanya masalah urusan keseinggal saja berantem, itu adalah anak muda picisan anak muda tuan. Anak muda kalau sudah nama Nabi Muhammad, eh, jangan macam-macam Rasulullah Sallallahu Alaihi Ini adalah kisah seorang anak muda, dan ternyata juga seorang anak muda yang bernama Imam Ali bin Abi Thalib waktu masih muda di dalam sebuah peperangan waktu itu ada namanya Amr ibn al -Muhd. Amr ibn al ini pemuda ini Muhammad pemuda, pemuda ini yang sepuh-sepuh ini, jadi imam, jadi imam ini muda ini ayo waktu itu Amr ibn al itu adalah seorang yang sangat luar biasa nantan mana yang berani denganku mana Muhammad mana berani denganku di saat semuanya belum keluar. Mikir Sayyidina Imam Ali bin Abi Talib yang masih muda saat itu. Kalau tidak aku keluar tentu yang menghadapi adalah Nabi Muhammad sendiri. Aku tidak rela ada yang menyentuh Nabi Muhammad dengan pedangnya. Keluarlah Imam Ali bin Abi Talib. Anak muda. Keluarlah Imam Ali bin Abi Talib menghadapi Amr Ibn al-Wud. Amru Ibn al-Wud merendahkan di ini yang di yang, yang dipilih untuk memerangi aku. Aku tidak butuh orang semacam ini. Karena berbeda, aku berbuat berani. Orang itu gagah dan tinggi besar dibanding dengan mamalis sangat jauh. Kata Abu Abdullah, "Apakah seperti ini akan melawanku?" Sayyidina Imam Ali berkata, "Iya, aku yang akan melawan." Yang menjadi sebab Imam Ali maju itu apa? Kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Ini loh yang menjadi harus kita fahami. Tidak rela. Kalau tidak ada yang maju, pasti Nabi Muhammad sendiri yang maju. Dan mikir Imam Ali itu apa yang terjadi nanti. Pokoknya, aku harus membela Nabi Muhammad. Ternyata waktu itu apa? Wahai Abu Limud, aku bisa menggal lehermu sebelum engkau selesai berbicara. Akhirnya Abu Limud berkata apa? Apa yang bisa kau lakukan untukku? Belum selesai ngomong apa bisa kau lakukan untukku. Sudah dipenggal lehernya oleh Sayyidat Ali. Bahkan ada yang matakan, dipenggal dari prokrasi sampai bawah terbelah. Kesembuhan dengan Nabi itu Kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menjadikan seorang anak muda Berjuang tidak pernah takut mati Inilah yang dibangun oleh pemuda dari Habib Cerita, ini anak anak muda lah Ini yang hebat nih. Berikan kepada aku 10 anak muda Imam Hasan Basri yang dicuplik oleh tokoh Imam Hasan Basri berkata Berikan kepada kau anak muda yang berjuang 10 saja Bisa menyelesaikan permasalahan Ini anak muda kalau anak muda tidak punya kiprah Bukan anak muda Anak bayi itu, itu anak muda punya kiprah Kemudian lihat Begitakan ceritaan seorang anak muda kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Di samping menjadikan seorang anak muda Itu akan selalu membela Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ternyata anak muda yang cinta kepada Nabi Muhammad Akan terjauh dari kemaksiatan Tidak usah banyak-banyak maulid Tosyahnya terdekat beliau habibna ada kisah tentang Abdullah Ta Taala batin Abdullah Rahman anak muda umurnya tahun. Anak 16 tahun mana Ta 16 tahun Taala batin Abdullah Rahman adalah 16 tahun umurnya seorang anak muda yang dikisahkan masyur sangat mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Taala batin Abdullah Rahman dan beliau itu adalah yang sering diutus oleh Nabi dan kalau diutus tu cepat maka Nabi senang dengan Taala bin Abdullah Rahman yang Taala bergilah ke Abu Bakar. Pergi, cepat begitu cepatnya. Jadi selalu disuruh cepat, jalannya cepat. Dan orangnya riang sekali. Akhirnya ditanya, tak apa? kenapa kau kalau disuruh Nabi kok sangat cepat sekali? Dan jalanku kok sangat? Jadi kalau jalanku cepat. Jawabannya sederhana. La asgiru alam faraqati habibina. Habibi. Aku tidak sabar kalau aku berpisah dengan Rasulullah. Jadi kalau disuruh cepat balik, biar cepat lihat wajahnya. Rasulullah SAW. Suatu ketika. Suatu ketika. Zalab bin Abdul Rahman disuruh oleh Rasulullah melewati gang kota Madinah seperti biasanya. Cuma kebetulan saat itu lihat akhir anak muda yang ya, mengaku cinta Nabi Muhammad yang ikuti maulid dan seterusnya Zalab bin Abdul Rahman melewati gang kota Madinah, ternyata di saat seperti itu ada pintu yang terbuka melihat pintu rumah yang terbuka dan pintu tembus kepada tempat mandi, kamar mandi dan kamar mandinya orang fakir yang ada hanya kelambu tahu, untuk satirnya Kelambu Dan di saat pintu terbuka Angin menerpa, satir itu terbuka Dan di balik satir itu ada wanita yang lagi mandi Sa'ala Mbah bin Abdul Rahman melihat Dalam riwayat disebutkan Marrotan au marrotini Aku melihat sekali atau dua kali Lihat tak begini Tiba-tiba dia tersadar Aku diutus ilu Rasulullah Masih sempat melihat yang haram Padahal dia terlihat bukan hitim kelihatan, bukan sengaja dia dia merasa sangat malu, sangat takut dan menangis dan tidak berani pulang ke rumahnya dan tidak berani pulang ke Rasulullah kalau pulang ke rumahnya tentu nanti bakal dicari oleh Rasulullah kalau pulang ke Rasulullah, alangkah malunya aku aku takut jika nanti turun ada, ada ayat-ayat turun menyebutkan tentang diriku bahasanya aku orang munafik jadi utusan Nabi Muhammad ternyata melihat yang haram tidak berani pulang ke Allah, Allah. Sa'alabah bin Rahman. Hanya melihat macam itu. Sekitar da'alabah itu saja. Kemudian setelah itu. Ditunggu oleh Rasulullah. Di waktu solat yang sudah dinantikan tidak datang. Solat berikutnya tidak datang. Waktu solat berikutnya tidak datang. Ditunggu sampai tiga hari tidak datang. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta kepada Sayyidina Umar bin Khattu Kumar. Dan Sayyidina Salman Al-Farisi. Mana namanya Sa'alabah itu? Sa'alabah yang biasa ini. Yang biasa aku suruh kok belum datang-datang datang ini. Ya Rasulullah namanya anak muda. ya paling dia main ke sana. Tahu aku cari. Dicari di kota Madinah semuanya. Pasar cari. Nggak ada salah Bapak bin Abdul Rahman. Kemudian kembali ke Rasulullah. Ya Rasulullah. Aku kami tidak menemukan salah Bapak bin Abdul Rahman. Kemudian Nabi berkata. Carilah di antara kota Makkah dan kota Madinah. Ada bukit antara kota Makkah dan Madinah. Pergilah. Sayyidina Umar dan Sayyidina Salman dibarengi dengan sahabat Nabi pergi ke tempat tersebut. Tidak ada siapa-siapa Sepi tidak ada siapa-siapa Hanya ada gerombolan kambing Dengan seorang mengembala tua Kalau anak muda Sudah sangat masyur Kalau di kalangan sahabat nanti Tidak ada, didatanglah orang tua tersebut Bapak tua Apakah engkau pernah melihat Ada anak muda Yang ada di sini? Bapak Tuhan tadi bertanya, ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya adalah anaknya ria Kalau jalan cepat Tidak Aku tidak menemukan anak muda seperti itu Hanya aku, yang aku tahu adalah Ada anak muda setiap datang ke sini Memang jalannya cepat, agak demi mukanya adalah mukanya kusut dan dan, dan dan nangis terus Dan bukan yang ria Sayyidina Umar dan Sayyidina Talman berkata Kalau tak itu sangat ria Masa dia suka nangis Akaunya baik akan aku tunggu kalau begitu barangkali dia orangnya kata pak tua tersebut kalau engkau menunggu di sini anak muda itu tidak akan turun dia ada di atas bukit sana menjelang maghrib dia selalu turun dan mendekat kepada aku lalu aku beri minum segelas air kemudian dia segelas air susu kemudian dia naik dan buru-buru naik besok sore buat bega menjelang maghrib di saat orang tidak bisa melihatnya dia datang untuk ini aku beri susu dan begitu seterusnya selama hampir 40 hari. Baik kalau begitu aku tunggu. Sembunyi kalau kau menunggu dia. Kalau kelihatan ada orang di sini selain aku. Tentu dia tidak akan turun. Baik. Saidina Umar bin Khattab dan Saidina Talban bersembunyi di balik batu. Turunlah. Ta'ala Abah bin Ambram. Menjelang Maghrib itu turun. Diberi sekelas air susu. Sayyidina Umar melihat betul dan ingat betul. Dia adalah Sa'ala Bapak bin Abdul Rahman. Dibanggil ia Zala Bapak bin Abdul Rahman. Kau kejar oleh Sayyidina Umar dan lari. Zala Bapak bin Abdul Rahman. Siapa kau? Umar. Ada panggung ke sini. Aku, aku diturunkan oleh Rasulullah. Kenapa apakah setelah turun ayat yang mengatakan diriku munafik? Aku tidak tahu itu. Mari dikejar oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Salman. Dicari, kejar, dikejar. Akhirnya ditangkaplah. Apa yang kalau Apa yang akan kau lakukan, Wahai Umar? aku diutus oleh Rasulullah. Bunda Abu untuk mengembalikanmu ke rumah. Tidak. Aku tidak akan pulang. Aku malu dengan Rasulullah. Aku tidak pantas ketemu Rasulullah. Aku sangat malu dengan Rasulullah. Tidak Kau harus pulang. Dipaksa. Maka pulanglah Saleh bin Rahman. Ternyata di perjalanannya sudah lemah. Sakit sampai di rumah sakit. Di rumah sakit. Tidak dibawa ke Rasulullah. Seidin Abu, Abu Saidina Umar ngatap kepada Rasulullah ya Rasulullah. Aku kami sudah menemukan tak labah hanya saja tak labah sakit. Bagaimana? Apakah engkau ke sana Ya Rasulullah atau harus aku bawa ke sini? Rasul sebutan menjawab aku akan datang kepada tak labah. Nabi Muhammad datang kepada tak Datanglah sahijin Rasulullah kepada tak labah. Di saat masuk pintu rumah tak labah tak labah tidak menoleh kepada Rasulullah. Ucapkan salam hanya menjawab waalaikumsalam ya Rasulullah. Di dekatil Rasulullah ya Taala, diangkatlah kepala Taala bagi atas Ala hijri Rasul di atas pangkuannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya Rasulullah tolong turunkan kepala yang punya masa kotor dari pahamu yang suci itu ya Rasulullah. Tiba-tiba jatuh sendiri itu kepala, enggak mau malu di atas paham, Ya Rasulullah diangkat lagi oleh Rasulullah mengatakan, Ya Rasulullah tolong turunkan kepalaku yang punya mata kotor itu dari pahamu yang suci Ya Rasulullah sampai tiga kali, ada apa dengan goya? Apa? Ya Rasulullah aku sangat tidak pantas dekat denganmu apa yang kau lakukan? dia mikir, apakah melakukan dosa yang gede? apa yang kau lakukan? tidak Ya Rasulullah, aku melakukan satu dosa yang amat besar apa itu? ya Ya Rasulullah, cerita aku, Di saat kau utus, aku melihat ini Ya Allah Sekarang kalau kamu sudah menyesal seperti ini Apa yang kau inginkan, apa yang kau harap Arju Rahmatullah Dan apa yang kau minta Aku mengharap rahmat Allah. Dan apa yang kau minta, Pak Labah Aku minta pengampunan dari Allah, Ya Rasulullah Apa lagi yang kau minta Apa lagi yang kau takut Dan apa yang kau takutkan Aku takut siksa Apa lagi yang kau minta Agar aku bisa terus melihatmu, Ya Rasulullah Nabi Muhammad menjawab, Ya Ta'ala Allah, telah setelah mengampunimu, Allah memberikan rahmat kepadamu, dan Engkau pun akan selalu melihatku. Kemudian Salih itu Ta'ala berkata, Ya Rasulullah, aku merasakan antara kulit dengan dagingku ini ada semut yang merayap. Aku merasakan di antara kulit dan dagingku ada semut yang merayap. Lalu Nabi Muhammad berkata, Itu artinya ajalmu akan tiba, Ya Ta'ala. Maka ucapkanlah, Ya Allah, Ha Innallah. Kita alkitab Rasulullah Inna Innallah. Ha Mengucapkanlah La dalam Inna ha Innallah meninggal saat itu. Kemudian dimandikan oleh Rasulullah dan dikafani oleh Rasulullah dan diantarkan oleh Nabi Muhammad ke kubur. Bahkan di saat Nabi Muhammad mengantarkan ke bin Amrul Rahman ke kubur. Nabi Muhammad disaksikan oleh Syedina Muhammad bin Khattab di saat berjalan berjalan dengan ujung kakinya, jinjit. Sampai saya berkata Ya Rasulullah, -makan li -nas. tempat ini luas untuk aku dan semua orang Ya Rasulullah. Tapi kenapa aku berjalan seperti berdesak-desakan? Nabi Muhammad bersabat demi Allah, aku telah melihat malaikat telah berdesak-desakan sehingga aku tidak punya tempat untuk mengiringi jenazahnya taklaba. Selalu alam Nabi Muhammad. Buah dari kecintaan ke Rasulullah menjadikan dia takut bermaksiat. Tidak pantas nak dekat Nabi, tapi mudah bermaksiat. Ini contoh taklah bin Nabi Nabi Muhammad karena kecintaannya yang sungguh-sungguh lihat, ya, cuma melihat seperti itu saja sudah takut tidak bisa ketemu Rasulullah. Bagaimana ada orang yang aku cinta Nabi Muhammad maksiat Ya yang malam maksiat, tapi katanya ingin sanding dengan Nabi. Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar benda di taklum Nabi ta Anak muda, anak kecil. Bahkan diriwayatkan untuk Salamah itu kalau tidur di masjid itu di tempat yang ke arah pintu rumahnya Rasulullah. Kenapa? Jangan sampai ada orang yang berani ingat rumahnya Rasulullah dan pengen melihat pertama kali Rasulullah yang keluar. Jadi selalu Nabi Muhammad, Nabi Muhammad di mata dan hatinya adalah Rasulullah. Ini adalah pengetahuan anak muda. Belajarlah dari cinta anak-anak muda kepada Rasulullah SAW yang menjadikan seorang amanah selalu membela Rasulullah, membela Nabi SAW. Kemudian takut melakukan kemaksiatan. Itulah pecinta Nabi Jadilah seperti taklah bagi Nabi Muhammad Sekarang zaman-zaman usahnya Tontonan HP segala macam Allah. Tidak pantas HP hari ini HP di nomor satu bacaan sholawat Setelah hanya gambar yang tidak pantas Ini sholawat Taklah bagi Nabi Muhammad Hanya melihat Sekali atau dua kali Menjadi malu Pakul tidak bisa ketemu Nabi SAW Akan tak lihat dengan kecintaannya Nabi yang datang dengan penyesalannya itu, pernahkah kita menyesal melakukan satu kemaksiatan lalu kita takut tidak ketemu Rasulullah? Atau dengan mudahnya kita mengaku mencintai Nabi, dicintai Nabi akan terima lancar dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Kita memang manusia bisa bersalah akan Nabi kita hilah. Penyesalan Sayyidina Abdullah bin Abdurrahman menangis, menyesal takut tidak ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada tauban kalau satu sahabat kami yang namanya tawaban itu sudah mendapatkan jaminan surga mendapatkan kabar gembira akan masuk surga ternyata menangis dan takut ditanya kenapa tawaban sudah dengar kabar gembira kalau kau menjadi ahli surga kenapa kau malah menangis dan takut aku tahu diri selama ini aku berkhidmah kepada Rasulullah bisa melihat Rasulullah setiap saat agar tapi setelah aku diberi kabar gembira kalau aku akan masuk surga aku baru, -baru berpikir aku ini aku Rasulullah Rasulullah kalau aku harus masuk surga dan Rasulullah juga di surga tentu surga surgaku dengan surga Rasulullah beda kapan aku bisa melihat Rasulullah sallallahu ya. sudah masuk surga saja mimpi tidak bisa ketemu Rasulullah sehingga menjadikan dia sakit sampai ditatahi ke Rasulullah dan Rasulullah mengatakan engkau akan bisa melihatku setiap saat dan surgamu bersama surgaku al barhum amana haqq qul sallu muhammad ayo anak muda kecintaan kepada nabi muhammad inilah yang dihimba oleh para habaib para ulama dan buah daripada cinta adalah ittiba. Buah daripada cinta adalah tarkul maksiat. Enggak cukup orang diajari meninggalkan kebaktsian saja, haram, haram, haram, haram saja bisa jadi haramnya di depan orang, tapi di saat sendiri sudah tidak haram lagi. Ittiba, ittiba, ittiba, tiba lahir saja. Akan tapi kalau sudah ada makna makna di dalam hati, bagaimana Tuhan itu yang menjadikan seseorang menjadi Berjuang untuk Rasulullah SAW dalam keadaan apapun. Sehingga yang dikembar-kembar ini. Memang di dalam Al-Quran sempat kekul... ...ingkuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhbibkum Allah. Katakanlah, wahai Muhammad kepada umatmu semuanya... ...jika engkau mencintai Allah... ...engkau harus mengikutiku. Maka jika engkau mengikutiku niscaya Allah akan mencintaimu. Tidak ada pintu menuju kecintaan Allah kecuali melalui... mengikuti Nabi Muhammad, pintunya Nabi Muhammad... Tidak akan kita sampai kepada Allah kecuali melalui pintu itu, pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengikuti Nabi Muhammad maka yubnimku Allah akan cinta kepada hamba tersebut. Akan tetapi, mencintai, mengikuti Nabi Muhammad harus ada rohnya, sebab mengikuti itu dengan jasal yang tidak terkait roh bangkai. Orang mengikuti, belum tentu mencintai. Maka yang digambarkan kebarkan para ulama adalah mahabba, mahabba, mahabbah Itu yang menggerakkan mata untuk memandang sesuai dengan yang dicintai. Berbuat untuk seperti yang dicintai. Kalau kita mencintai Nabi Muhammad dengan hati kita, anggota tubuh kita akan kita gerakkan untuk Rasulullah. Bahkan nyawanya sangat murah demi Rasulullah SAW. Ini kecintaan kepada Nabi SAW ada seorang wanita ini, seorang wanita yang punya suami meninggal di medan laga, anaknya meninggal di medan laga, bapaknya meninggal di medan laga, lihat. Semua pop, orang terpenting dalam hidupnya, bapaknya, suaminya, anaknya meninggal di medan laga. Beliau masih bertanya, "Kaifa Rasulillah? Bagaimana dengan Rasulullah?" "Wa bi dia selamat aruniyah enggak cukup diberi kabar suaminya meninggal tenang saja diberi kabar anaknya meninggal tenang saja hanya yang ditanyakan bagaimana dengan Rasulullah Allah bil khair Nabi Muhammad baik hari ini iya aku baik lihat. setelah melihat Rasulullah ya Rasulullah kullu musibatin ba'daka jalalun ya Rasulullah semua musibah adalah kecil ya Rasulullah asalkan kau baik-baik Allah jadi kecintaan kepada Nabi Muhammad ini menjadikan orang akhir jauh dari kemaksiatan melakukan ketakatan maka yang dibangun adalah cinta orang mengikuti Nabi Muhammad belum tentu mencintai belum tentu mencintai orang munafik solat dengan Nabi Muhammad ya. solat bersama Rasulullah tapi ketabilah hatinya ada kebencian ke Nabi orang-orang munafik tapi kalau orang sudah mencintai maka akan muncul mengikuti yang sesungguhnya dan kalau ada orang mencintai tidak mengikuti itu bohong dicintanya. Baik inilah yang berdiri saya kami sampaikan. Lihat bagaimana pentingnya membangun kecintaan kepada Allah. Tapi lihat koreksi kita Rasulullah kontrol. Pantaskah kita mengaku cinta Nabi? Ternyata perilaku kita adalah tidak sesuai dengan yang diingkir Nabi. Sering ingat Allah Bapak bin Abdul Melihat gitu saja sudah takut. Bagaimana dia akan melihat sesuatu? Intip yang haram. Ini kelihatan intip yang Buka-buka di eh sekarang zaman-zaman internet insyaallah yang cucinta Nabi Muhammad ya setiap dengar selawat Nabi besok lembar-lembar apa ini adalah persoalan anak, anak zaman sekarang hasambung hati dengan Rasulullah Quran maka betul ada perayaan ada acara maulid ini untuk membangun hati kita hati dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga yang ada di hati seorang anak muda adalah rasa takut amin. rasa takut kepada Allah Jauh oh, dari Nabi Muhammad dan yang ada di dalam hatinya Bagaimana aku mengikuti Rasulullah? Bagaimana aku melakukan sesuatu yang bakal dibanggakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dibanggakan oleh Rasulullah? Eh, dibanggakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana dibanggakan nanti? Apa sih kita ini? Siapa kita? Memang begitu. Jadi kita diajari melakukan sesuatu agar kita dibanggakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banggakan Allah dengan kita. Apakah cukup kita dengan misalnya membaca apa? Kumpul dah. Tidak cukup sampai di sini. Harus ada buah. Yang membanggakan Nabi Muhammad seperti apa? Apa sih kisah misalnya Rabi'ah? Rabi ah Adawiya membaca solawat kepada Rasulullah 50,000 dalam sehari. Waktu ditanya ya ayah Rabi'ah. banyak sekali yang kau baca solawat itu. Iya, aku ingin dibanggakan oleh Rasulullah nanti di hari kiamat. Ingin dipanggil Rasulullah, ya Ramia. Ah. Bisa diangkat di, di, di depan malap di depan manusia. Ini adalah salah satu umatku yang baca solawat dalam sehari 50 ribu kali. Kita ingin dibanggakan Nabi. Ini loh anak muda yang zaman zaman rusak masih senang solawatan, maulidan, cinta kepada Nabi. Kita ingin dibanggakan oleh Nabi. Salam. Pak ini mubahin. Nabi pernah mengatakan. Pak ini mubahin. Ikutululuh mama. Nabi akan bangga dengan kita kalau kita yang benar dan asasnya semacam ini, perkumpulan semacam ini. Bawa teman-teman. Bawa kawan-kawan, bawa saudara-saudara. Kita bisa berkumpul lima jenis maulid semacam ini, karena di sini akan dihibur makna kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang sahaja kami sampaikan dan nanti akan teruskan oleh Habib.